Kiitos, Virpi, noista kaunista sanoista. Ja toivon todella, että Jumala voisi antaa teille jotakin minun kauttani tänä päivänä. Kun ajattelin tätä kokousta, niin luenen ihan tähän alkuun Johanneksen evankeliumista sen 15 luku ja jakeesta 5 ja aina 12 asti. Minä olen viinipuu, te olette oksat.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 Ja että teidän iso ilonne tulisi täydelliseksi. Ja tämä on, se minun, tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisienne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Jeesus, kiitos, että siunaat tämän hetken. Siunaat myöskin jokaisen ajatuksen, joka olet, saa, olet antanut minulle. Ja siunaat myöskin jokaisen kuulijan. Kiitos, että avaat heidän sydämensä ottamaan vastaan se, minkä sinä tahdot heille tänä päivänä puhua. Aamen. Te kannatte paljon hedelmää. Ja tässä puhuttiin rakkaussuhteesta Jeesukseen. Se on sen kaiken A ja oo. Ja kun ajattelin tätä kokousta, niin ajattelin, että kun iskuryhmä laulaa, iskuryhmä on ollut kymmenen vuotta siitä, kun Jumala puhui virpille ja sanoi, että laita iskuryhmä kokoon, että ja te laulatte Jumalan kunniaksi. Voin sanoa, että se ei varmasti ole ollut jokainen vuosi ja päivä kovin helppoa päiviä. Siinä on monta Kyyneltä ja itkua, kuljettu niin kuin monta kertaa Jumalan valtakunnan työssä, me käymme ennen itkulaukseen kautta. Mutta jos me olemme uskollisia, me saamme kokea sen, että Jumala nostaa, eheyttää ja antaa sitä oikeata oikeaa viivaa, mihin meidän tulee mennä. Mutta tässä vaaditaan sitä, että me ollaan uskollisia. Uskollisia silloinkin, kun tuulee ja sanotaan, että kyynelet virtaavat silmistä ja ei tästä tule yhtään mitään. Silloin pitää nostaa, katse taas jälleen Jeesuksen ja sanoi, Jeesus, sinä kutsuit ja sinä valitsit tähän, tähän tehtävään. Anna minulle jälleen voimaa. Ja uskon, että iskuryhmäkin on saanut kokea moneen kertaan sitä, että miten Jumalan voima ja teidän esedukseen rukouksenne ovat kantaneet. Ja sitten Aini, Airi Tuomi, joka on siellä Etiopiassa, ajatelkaa sellainen kymmenvuotias tyttö lähtee isän ja äidin mukana täysin vieraaseen maahan. Hän kokee sekä sen kolosuhteet, mitkä siellä ovat, kokee sen, että isä ja äiti muuttavat taivaan kotiin. Hän jää yksin sinne vieraaseen maahan. Mutta kuitenkin hän uskollisesti, yli 50 vuotta on siellä taistelut ja ajanut noiden arpo, norpojen osaa ja leskien osaa, ottanut heidät huoltonsa ja auttanut. Ja uskon, niin kuin nytkin Annukalta kuulin, hän on joutunut monta kertaa laittamaan kädet ristiin syvälle ja sano, Jumala, Miten tästä eteenpäin? Jumala, miten tästä eteenpäin mennään? Kun kaikki näyttää, että mitään mahdollisuutta ei ole eteenpäin. Mutta kuitenkin, niin kuin sinulle ja minulle on tuo ainoa tie, kohottaa katsemme ylös. Jumala, miten tästä eteenpäin? Ja miten Jumala on ollut uskollinen? Te saitte myöskin Jordanialta terveiset tuon pieneltä tytöltä. Etiopia se, joka hän siellä on, ajattele, miten suuri Jumala on. Tuon pienen tytön kaikkien muiden keskeltä hän on ottanut ja sanonut, että sinä saat mahdollisuuden käydä koulua. Ja minkä takia? Sen takia, että te olette olleet auttua, auttua, kuuliaisia siihen, että Jumalalle, ja sanoi, että mitä me voisimme tehdä. Ja te olette sanoneet, että me voimme antaa uhria. Ja tuon uhrin kautta tuo Jordan tyttökin on saanut käydä koulua siellä Etiopiassa, ja sitä ei tiedä koskaan, mikä hänestä tulee. Samaten, kun olimme Annukan kanssa Filippiineillä ensimmäistä kertaa, olimme pienessä kirkossa siellä sisällä. Ja siellä yksi nuori poika oli kuin hän 10-vuotias. Hän opetti lapsille laulamalla Raamattua. Hän opetti ja kertoi, että mitä Jeesus on tehnyt. Kun Simeonin ja raija siellä oli, ni he näkivät tuon pojan, että siitä voi tulla jotakin. Ja niinpä tuo pieni poika on kasvanut. Nyt se on varmasti melkein ei se on minun mittani, se on kuitenkin täysi-ikäinen jo nytten. Hän pääsi kouluun ja sitten laakerit aluksi kannattivat ja sitten te kannattivat, meidän seurakunta kannatti tuota poikaa. Ja hänestä tuli merimies. Ja nyt kun olimme viimeksi siellä, kävimme tuossa samassa seurakunnassa ja kysymme kuulkaa, miten käteellä menee? Meillä on hyvin kaikki asiat. Muistatteko sen sarlien, se joka siitä tuli merimies? Hän lähettää joka kuukausi kymmennykset meidän seurakuntaamme. Ja tuolla kymmennyksillä me pystymme pitämään työn toiminnassa. Ajatelkaa, mitä tekee, kun ollaan uskollisia Jumalan suunnitelmissa, miten kuljetaan niitä askeleita, jotka Jumala on suunnitellut. Ja kun tuo, ajattelin tuota poikaa, ja tätä tuolta Filippiinien viidakosta, sieltä pienestä metsäisestä kylästä. Jumala sano, tästä pojasta tehdään pylväs seurakuntaan. Mm -hmm. Tällaista tekee meidän Jumalamme. Ja sitten monet teistä muistavat Norilinin. Hän on yksi niistä nuoria, jotka aloittivat sen työn sieltä. Ja Kimaraksella hän pitää. Ja Kimaraksella, silloin kun hän aloitti sen työn viitisen vuotta sitten... Hän sanoi kirjoitti kerran kirjeisään että silloin meitä atia meitä syrjittiin ja meitä pidettiin vähän niin kuin toisen, asian, toisen tason kansalaisina mutta tänä päivänä kun olen saanut tuoda esille sitä mitä Jumala on suunnitellut ja tehnyt atien kohdalla ja mitä se on suunnitellut ja tehnyt Filippiinien kohdalla nyt he arvostavat meitä atia samanarvoisina kuin kaikkia muitakin, ja se työ saa kantaa hedelmää. Vuosi, vähän reilu vuosi sitten hän löysi miehen, ja nyt hänellä on pieni poika, ja hän on onnellinen äiti, mutta hän sanoi, että muistakaa rukouksissa, sillä tuo synnytyksen jälkeen hän saa jonkun piiruksen, ja hän oli kolme viikkoa sairaalassa, ja nyt on kuitenkin kotona, mutta Jumala saisi varjilla hänet. Terveenä, että hän saisi viedä tuota sanomaa eteenpäin. Monta kertaa puhumme siellä Filippinen, että se on paljon sitä sosiaalista työtä, mutta kun muistan sen kerran, kun olimme lääkintämission mukana ja siellä oli... Muistaakseni siellä oli toista sairaasta, jotka tulivat lääkärin luokse, ja sitten sairaanhoitajan luokse ensin kirjoitettiin sisälle, sitten lääkärin luokse, ja sitten kun antoi lääkkeet ja sanoi, että lääkäri sanoi sitten, että nyt menet tuohon telttaan, se on se kaik tärkein tässä koko jossa siellä rukoillaan sinun puolestasi, ja kerrotaan siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Tämä on sitä, mitä Jumala yksinkertaisesti haluaa tehdä, ja... Jos sanon näin, että te olet tehneet sen mahdolliseksi. Siellä on monta lasta vilipiineillä, jotka kiittävät joka sunnuntai. Kiitos rakas Jeesus su suomalaisesta helluntai-seurakunnassa Göteborissa, että minä saan käydä koulua. Sillä se ei ole itsestäänselvä juuri ateille. Me ehkä emme sillä lailla ymmärrä sitä, mitä on olla siis syrjitty Oman kansan keskellä, mutta kun ajattelet, että sinä olet ensin, jos pikkusen historiaa takaisinpäin. Atit olivat ihmisiä, jotka omistivat tämän Panaisaaren. Sitten tuli innoneesialaisia ja ne ajattelivat, että noita atia on helppo jymältää, me ostetaan heidän maamme. Ja kun atien uskonto on se, että maa on Jumalalta saatua ja sitä ei voida myydä, että se on aina heidän. Ja niin he sitten tässä hyvässä uskossaan myivät sen maansa sitten näille indonesialaisille. Ja sitten kun atit yrittivät vetää sitä omaa oikeuttaan, minkä he kokivat, että se oli jumalta saatu, että maa kuuluu heille aina. Niin kun pyssympiippu tuli otsaan, niin sen jälkeen sanoi, että ei olekaan enää niin. Vä väkivalta vei sen omaisuuden heiltä ja heille syrjittiin ja tuupattiin aina sinne vuodille, jossa he nyt asuvat. Ja tuolla vuorilla he jatkavat puhuen omaa kieltänsä, mutta kun sitten pitää mennä kouluun, niin opettaja sanoi, että osaatko sinä ilonkoa ja osaatko sinä englantia? Mitä ne on? En ole koskaan kuullutkaan. No, ei sinulla mitään asiaa tänne. Toisin sanoen, jos he eivät osaa sitä pääkieltä ja englantia, heitä on kokonaan tietukossa. Ja te näin olette tehneet mahdollisuuden es osalle näistä ateista päästä kieliin esikoulussa ja he pääsevät kouluun. Ja sitten kun he kouluun pitäisi mennä ja kun atilla on ne likaiset vaatteet ja koulussa sanotaan, että pitää olla silloin koulupuku. koulupuku. Mistä minä koulupuun saan? Jos muistatte, niin kerran me lähetettiin sinne rahaa juuri sitä varten, että ne paikalliset atit, jotka osasivat ommella, he tekivät lapsilleen koulupuvut ja niin he pääsivät kouluun. Tätä tekee siis Jumala. Viilippiläiskirjais 2 ja 13 sanotaan näin. Sillä ju... Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvää tahtonsa tapahtuisi. Ja uskon, että tätä Jumala on vaikuttanut meidän seurakunnassamme. Vaikuttanut sitä tahtoa, että me haluamme auttaa ja haluamme tehdä lähetystyötä siellä, missä me voimme. Ja Jumala vaikuttaa meissä sitä tahtomista ja tekemistä ja tämä Pahaa, jota sanotaan rahaksi, on tehnyt sen mahdolliseksi, että myöskin Filippiineille ja myöskin Kamputsiassa nyt piia, saa julistaa sitä evankeliumia, että Jeesus on kuollut ristillä heidän takiaan. Silloin kun minä olin ensimmäisiä kertoja pyhäkoulussa, joskus aikaa aikaa sitten, siellä kerrottiin minulle kertomus. Me pienestä pojasta ja tie pieni poika sanoi että oli sanonut isänsä kanssa että nyt lähdetään sitten temppeliin kohtaamaan Jumalaan. Ja tuo pieni poika lähti isänsä mukana sitten sinne temppeliin ja kun hän katsoi sitä ja katsoi ulkoapäin onpahan hienon näköinen rakennus. Ja sitten isä sanoi että tässä sinulla on pikkunen Paperipala, ja tähän laitat sitten sen oman rukousaiheesi. Ja pieni poikansa ajatteli, että mitä minä tähän laittaisin. Hän laittoi siihen yksinkertaisin, että Jumala, minä haluan oppia tuntemaan sinut. Hän meni tuon temppelin, ja sitten hän kauhistui, kun se sisällä oli ihan pimeätä ja mustaa ja savuista. Mutta hän ajatteli, että kun minä olen tämän rukousaiheen laittanut, minä laitan sen Seinän väliin ja lähen äkkiä pois. Ja vuodet olivat kuluneet ja hän oli jo vanha mies, mutta hänellä oli kuitenkin mielessäni tuo rukous. Jumala, minä haluan oppia tuntemaan sinut. Ja vuodet olivat kuluneet ja kun hän oli vanha mies, tuli mies valkoinen kertomaan Jeesuksesta, joka on kuollut sinun edestäsi. Ja joka on valmistanut tien taivaaseen, jonka kautta sinä voit mennä kokea hänet. Niin tuo vanha mies sanoi, kertoi tuon kertomus, kun olin poika, minä laitoin sen rukouksen sinne. Näinkö kauan se vastaus kesti? Jos ajattelemme, miten suuri hätä. On tänä päivänä niissä maissa, jossa ei julisteta evankeliumia. Miten he kaipaavat sitä Jumalaa, joka voisi antaa heidän syntinsä anteeksi. Niin kuin Virpi kertoi sitä. Muslimista, jotka lukevat Koranin alusta loppuun asti, osaavat sen ulkona, mutta tuo Korani, se ei kerro tietä taivaan Jumalan luokse. Se ei kerro sitä, miten sinä saat synnit anteeksi. On ainoastaan raamattu, joka kertoo sen, että miten ihminen saa synnit anteeksi. Uskomalla Jeesukseen, Kristukseen, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi ja sinulle valmistettu taivaaseen kotiin. Tämä on se tie, jonka kautta meidän tulee mennä eteenpäin. Ja tämä on se, mitä sinä voit kertoa tässä maassa naapurillesi. Monta kertaa me ajatteleet ja puhuneet vähän niin kuin pahaakin noista siirtolaisista, jotka ovat tulleet tänne. Mutta tiedätkö, yksi syy, minkä takia nuo siirtolaiset ovat tulleet tänne, Kun me emme ole menneet kertomaan heille evankelimia, he ovat tulleet tänne toivossa, että hekin saisivat kuulla sen evankelimin, joka antaa heidän sydämensä rauhan. Mutta kerrommeko me tänä päivänä, ja onko se niin yleistä, että tänä päivänä kerrotaan kirkoissa Jeesuksen sovintotyöstä, että Jeesus on kuollut sinun syntiesi tähden. Minulle jäi mieleni Markon puheesta viime sunnuntaina, kun hän sanoi, että olemmeko me kääntyneet pois vieraaseen evankeliumiin. Onko meillä se oikea evankeliumi tänä päivänä meidän sydämessämme, meidän mielissämme, meidän ajatuksissamme. Mutta etsinä oli ole ainoa, jolla oli tämä huoli. Jos ajattelet Paavalia, Paavali oli vähän aikaa ollut poissa Kalattiasta ja hän ihmetteli. Miten olet? Oletteko te kääntyneet pois siitä evankeliumista, joka silloin julistettiin? Joka ei kuitenkaan ole toinen, vaan on vain ihmisiä, jotka haluavat kerätä itsensä ympärille toisia ihmisiä. Viedä pois siitä Kristuskeskeisyydestä, että sinä seuraisit jotakin näkyä, ihmettä tai profettaa. Ei jumala haluaa viedä sinut takaisin siihen että jeesus kristus on ainoa joka voisinut pelastaa ja ainoa joka voisinut johdattaa taivaaseen mutta miten on onko meidän sydämemme kyllästetty sillä sanalla mitä raamattu kertoo vai onko se vain sellainen jonka me silloin tällöin otamme ja rupeamme tutkimaan kun on vaikeata Vaikeata. Tiedätkö sinä, miksi sinulla on vaikeata? Jeesus sanoi, monen ahdistuksen kautta sinun pitää menevän taivasten valtakuntaan. Tänä päivänä me toivomme, että se olisi kuin valtatie, jota saisi laulalle mennä jokainen päivä. Mutta niin ei Jeesus opettanut. Hän sanoi, monen ahdistuksen kautta sinun pitää menemään taivasten valtakuntaan. Miksi me pakenisimme niitä vaikeuksia, jos ne ei olisi synnistä johtuvia? Miksi me pakenimme niitä, jos me joudumme kärsimysten kautta kulkemaan? Koska kärsimykset, jos kuuntelet Venäjän kristittyjä he kys, ja kysyt heiltä, mitä ovat kärsimykset saaneet aikaan? Ne ovat saaneet sen, että me tarkemmin ja tarkemmin otamme vaarin siitä, mitä Jumala puhuu. Että me tarkemmin seuraamme Jeesuksen, Kristuksen askeleita, että me tiedämme, mihin me menemme ja mitä me teemme. Toinen, mikä minulle jäi mieleen, oli viime keskiviikkona Eijan sanat. Kun hän sanoi, kun oli temppelin vihkimisaika, kaikki papit... Ja Levilläiset ne pyhittäytyvät, puhdistautuivat. Tänä päivänä me todella tarvitsemme sitä, että me siis Erottaudumme kaikesta siitä, mikä on tätä maailmaa. Jos me haluamme olla sellaisia, jotka kantaa hedelmää. Niin kuin luin silloin tätä Johanneksen Evanimista. Johannes sanoi, että se kantaa paljon edellemää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Me voimme yrittää saada aikaan jotakin, mutta se ei kuitenkaan tule kestämään. Jos muistat ja katsot tänä päivänä omenapuuta, kun katsoit sitä keväällä, miten siinä oli paljon kukkia. Ei sen tarvitse itse tuottaa ja Pinnistä, että niitä omenoita tulee. Ne tulevat luonnostaan. Ja samanlailla on elämä sinun ja minun kohdalla. Jos me elämme Kristus yhteydessä, me kannamme hedelmää. Se on luonnollinen seuraus siitä elämästä, jota me elämme yhdessä Kristuksen kanssa. Ja sitten täällä sanotaan, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. On niin helppo sanoa, että anokaa mitä teille ikinä tahdotte, te saatte sen. Ja jättää tämä alkukohta pois, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyy teissä. Se on se tae siitä, että sinä ja minä voimme viedä asiamme Jumalan eteen ja hän kuulee meitä ja hän vastaa meitä. Kun mietin yhtenä päivänä, mikä on se, mikä... Tekee minut rauhattomaksi. Niin tiedätkö mikä se oli? Se, että minä olin unohtanut jälleen lukea tätä sanaa. Tutkia tätä sanaa, mikä on Jumalan tahto, mikä on Jumalan suunnitelma. Ja muutenkin kun sinun elämässäsi, jos sinä pitää tehdä joku päätös tai ajatella, se mikä on... Jumalan suunnitelma sinulle, jos sinun sydämesi täyttää rauha, täyttää ilo, niin sinä tiedät, tästä minä voin mennä eteenpäin, koska tiedän, se on Jumalan suunnitelma. Ei se ole taas siitä, että jos sinä kuulet jonkun sanovan, että jo tee näin, että se on Jumalan suunnitelma. Jos sinun sydämessäsi ei ole se va rauha ja varmuus, tämä on Jumalan tahto. Nä voit mennä eteenpäin. Ja silloin kun sinä lähdet eteenpäin, ei se tarkoita sitä, että kaikki avautuu aivan kuin Pietarille ne vankilan ovet. Se on vain yksi tapaus, että kaikki ovet avautu ja hän sai käydä eteen ohitse. Monta kertaa, kun Jumala avaa meille ovet, hän laittaa meidät myöskin koettelemuksiin, koska se... Kun sinä haluat tehdä Jumalan suunnitelmat, se edellyttää sitä, että sinä olet päättänyt tehdä sen ja haluat mennä eteenpäin, koska sinä tiedät, sinä et voi kääntyä takaisin. Sinä tiedät, tämä on Jumalan suunnitelma ja tästä minun pitää mennä eteenpäin. Ei kääntyä sinun sivulle eikä oikealle, että saisin helpomman tien, vaan tästä minun pitää mennä eteenpäin. Vaikka kaikki olisivat sinua vastaan, sinä tiedät, kun Jumala on minun puolen, niin ei kukaan voi olla sinua vastaan. Vaan sinä saat nähdä, että ne esteet väistyvät sinun edestäsi ja sinä saat käydä eteenpäin tietoisina siitä, että Jumalan siunaus lepää sinussa. Ja sanotaan, sillä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Mitä varten se kirjoitetaan tässä järjestyksessä? Että te kannatte hedelmää ja sitten vasta tulette opetuslapsikseni. On niin helppoa. Lähteä eteenpäin, mutta vaatii paljon, että tulee opetuslapseksi. Silloin sanoo, ei enää niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä isä tahdot. Kun Jeesus oli siellä Ketsemaanessa, hän sanoi, isä, jos on mahdollista. Ni menköön pois, mutta ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Jos Jeesuksella oli tämä mieli, jos on mahdollista, että se menisi pois. Kuinka helppoa se on meillä, kun tulee vaikeata, tulee koettelemuksia. Niin me mielummin valitsemme ja katselemme, mistä me voisimme saada sen helpoimman tien. Sen sijaan, että kysymme, Isää. Tapahtukoon sinun tahtosi. Muistan sen kerran, kun Raija puhui siitä, että kun hän oli tullut uskoon ja hän sydämessä paloi halu kertoa evankelimistä naapureille. Ja sitten kuitenkin hän sanoi rukouksessa, Jumala, älä koskaan lähetä minua lähetyskentälle. Tiedätkö mitä? Monta kertaa me asetamme ehtoja Jumalalle, kun me rukoilemme. Rajan kohdalla tuo oli kuitenkin ehto, älä lähetä minua koskaan lähetyskentälle. Mutta kuitenkin täällä syvällä sydämessä oli se Jumalan kutsu. Jumala oli suunnitellut hänet sinne lähetyskentälle, mutta hän katsoi itseensä, katsoi omiin mahdollisuuksiin. Sano, että ei koskaan. Mutta ajattele, jos me sanomme näin, ei koskaan. Me suljemme sen Jumalan siunauksen tien, jonka Jumala on suunnitellut juuri sinua varten. Siksi Jumala haluaa tänä päivänä, että me annamme itsemme kokonaisena uhrina Jumalalle. Sanomme, Jumala, vie sinä, sinä sinne, mihin sinä tahdot. Ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Muistat varmasti sen toisen miehen, joka sanoi, että ei koskaan, minä en kielä sinua. Se oli Pietari. Pietari oli varma itsestään, varma siitä, mitä hän oli. Ja monta kertaa me olemme yhtä varmoja siitä, mitä me olemme. Ja teemme niin kuin me itse tahdomme ja monta kertaa teemme hyvin. Teemme paljon asioita, jotka ovat aivan oikein ja aivan hyvin. Mutta ajattele, on eroa olla asiat, jotka ovat hyvin, ja on ero, että se on Jumalan suunnitelma. Se, mikä on hyvää, sen ei välttämättä tarvitse olla se, mikä on Jumalan suunnitelma. Se hyvä voi monta kertaa tulla se esteeksi, että sinä ja minä voimme sanoa, Jumala, tapahtukoon sinun tahtosi. Se hyvä on täyttänyt meidän elämämme, olemuksemme ja tekemisemme. Ja Jumala yksinkertaisesti voi ottaa meitä pois siitä, koska me olemme aivan kuin sokeutuneet ja menemme sen hyvän perässä. Ja kun Jumala haluaisi sanoa, kuule stop, stop nyt, tästä lähtien minä haluan johdattaa sinua niissä askelissa, jotka minä olen suunnitellut. Ja tiedä, että kun me Jumalan suunnitelmissa, Jumalan askelissa me kuljemme, me saamme kokea Jumalan siunaus lepää meidän yllämme. Ja sen työn, mitä me teemme, Jumalan siunaus lepää sen hyllä. On vaarallista käydä Jumalan kanssa kaupan käyntiin. Monet tekevät sen, että minä annan tätä, minä annan tuota, minä annan tätä, sitä Jumalan valtakunnan työhön. Minä voin antaa rahaa, minä voin tehdä töitä. Mutta ei Jumala ole kiinnostunut siitä, mitä sinä voit antaa, rahaa tai muuta. Jumala on kiinnostunut sinusta, itsestäsi. Jumala kysyy, ei kysy sitä, että voitko sinä antaa tonnin, kymppitonnin, vaan Jumala kysyy, voitko sinä antaa itsesi minulle uhriksi, sillä minä haluan käyttää sinua. Niin kuin Virpi sanoi, on helpompi lähteä kauas lähetyskentälle. kuin mennä naapuriin kertomaan Jeesuksesta. Mutta kuule, kun me laitamme kädet ristiin ja sanomme Jumalalle aamulla, Jumala, minä haluan olla tänä päivänä käyttökelpoinen sinun astiasi. Johdata ja vie sinä niin kuin sinä haluat. Jos me näissä mielissä menemme eteenpäin, me saamme huomata, miten Jumala avaa Pieniä asioita sinun ja minun elämän ja me voimme aivan kuin huomaamatta olla siunaukseksi naapureille, ystäville ja viedä viesti sinne eteenpäin. Se, että Jeesus sanoi kerran, että mikä on se Jumalan tahto. Monta kertaa me etsimme sitä Jumalan tahtoa ja Jumalan suunnitelmaa ja ajattelemme, että minun pitää tehdä tätä, minun pitää tehdä tuota, minun pitää tehdä Jeesus sanoi, että Jumalan tahto on, että se te uskotte minuun. Jos ei tuo suhde Jeesuksen kanssa toimi, niin on ihan turha odottaa siunauksia sitä tekemisestä. Kaik tärkein, mikä sinun ja minun elämässä on se, että tuo suhde Jeesuksen kanssa toimii. Niin kuin sanon aluksi, että tuo suhde on rakkaussuhde Jeesuksen ja minun välillä. Se ei ole je rakkausuuden Jeesuksen ja Annukan ja minun välillä, vaan se on yksistään Jeesuksen ja minun välinen suhde. Se, että voin rakastaa Anna-Liisaa siitä huolimatta, se ei poista sitä, vaan tämä tärkeysjärjestys. Kun sanotaan, että etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muu myös sen ohella annetaan. Mutta jos sinä et etsi sitä, niin etsä sinä löydäkään. Jos et sinä laita sitä päämääräksi, että minä haluan olla niin hyvässä suhteessa Jeesuksen kanssa kuin mahdollista. Ja Jeesus on ajatellut, että ei ihmiset olemme hiukan heikkoja huonoja siinä suhteessa. Opetuslapsetkin ajattelivat sitä, mutta Jeesus sanoi, Älkää teidän sydämen ulko murheellinen, uskokaa minuun. Minä lähetän teille puolustajan, pyhän hengen ja hän on aina teidän kanssanne. Hän ei ole sellainen, että hän tulee tänään ja huomenna se on tuolla ja seuraavana päivänä tuolla. Hän on sinussa, sinun kanssasi joka päivä ja mikä hänen tehtävänsä on, hän kirkastaa sinulle Kristuksen. Hän ei kirkasta sinulle itseäsi tai toisia, hän kirkastaa sinulle Kristuksen, että sinä tiedät, mitä sinun tulee tehdä. On helppoa kulkea eteenpäin, kun tietää, Jumala on minut kutsunut. Mutta kun ajattelet sitä, että ja yleensä niin kuin Virpi sanon tuosta lähetystöstä alussa, Jos ajattelet meidän seurakuntaa, kuinka moni täältä on lähtenyt lähetyskentälle? Voit miettiä, ja minun käsittääksensä tulee kysymyksiä, että ainoa, joka on lähtenyt, on Maria-Leena tästä seurakunnasta, joka on mennyt lähetyskentälle. Se, että me olemme kannattaneet monta, ja se on Jumalan suunnitelma, on niitä jotka lähtevät, mutta jos ei ole lähettäjää, jos ei ole niitä, jotka antavat varansa lähetystyöhön, jos ei ole niitä, jotka laittavat käden säännöllisesti ristiin ja rukoile lähetystyön puolesta, heikoksi jää tulokset. Mutta jos me yhdessä, yhdessä teemme tätä työtä. Muistan siitä, kun olin Filippiinellä Simon ja Raijan kanssa, kuinka monta kertaa he laittivat kädet ristiin ja kiittivät kiitos jumalalle että on Jöttepori joka on meidän lähettää he olivat niin onnellisia ja iloisia siitä että Jötteporista tuli heidän lähettää ja he sanoivat että ei ollut mikään mitään vikaa Sunsvalissa. Eikä ollut mitään vikaa Eskilstuunassa, jotka luovat aikaisemmin heidän lähetteen. Mutta on ihan eri asia kokea Götebori lähettejäseurakuntana. Ja Meillä on niin hyvä yhteys Göteborin kanssa. Ja on suurta, kun te, Anna-Liisa ja minä, tulemme katsomaan heitä. Tämä on jotakin, mikä ilahduttaa Göteborilla lähettien sydäntä, Ja muistan, kun Ritva sanoi, miten suurena koin. kun reinoja ja Eija tulivat minua katsomaan sinne Japaniin. Minä koin, he ovat tässä työssä mukana. He ovat, tulevat ihan sinne katsomaan, mitä me teemme. Useasti me unohdamme, eikä vähiä aliarviomme sitä, mitä me teemme. Mutta Jumala haluaa, aivan kun näyttää sinulle tänä päivänä, Sille työpanos, minkä olet tehnyt lähetystyön, on suuri arvoista hänen silmissään. Se on sitä hedelmää, jota sinä kannat. Muistan, kun Kimmo lähti täältä ensin lähetyskouluun ja sitten aktion, tai lähetysnuorten opettajaksi. Miten monta kertaa me olemme rukoileet Jumala, kiitos, että siunaat Kimmoa. Kiitos, että siunaat sitä, mitä hän tekee. Se, että me olemme antaneet jotakin pois omasta seurakunnasta, se on monta kertaa tuonut suuremman siunauksen sinne, mihin ne ovat kulkeneet Jumalan johdatuksissa. Monta kertaa on liian itsekästä pitää tämä hyvä itsellämme. Jos me luovutamme sen ja annamme sen Jumalan käteen ja Jumala saa viedä sitä eteenpäin. Se tuottaa sitä hedelmää, jota varten Jumala se on antanut. Tänä päivänä, niin kuin Eija sanoi keskiviikkona, pyhittäytykäämme Jumalan edessä. Eroittautukaamme niin, että... Jumala olisi se ensimmäinen, joka on sinun ja minun elämässä. Että minä olisin riippuvainen hänen johdatuksestaan päivittäin ja hetkittäin. Ja kun me kuljemme rukoille, hän on luvannut johdattaa meitä. Hän ei ole luvannut meitä jättää heitteelle tuuliajolle, vaan on hän luvannut johdattaa meitä askel askeleelta. Ja niin kuin sanoin, jos me pidämme hänen sanansa... Rakastamme. Hän antaa meille sitä, meidän, mitä meidän sydämemme halajaa. Jumala haluaa viedä jokaista meitä eteenpäin tänä päivänä tietoisena siitä, että hän rakastaa sinua juuri sinun itsesi takia. Hän ei rakasta sinua jonkun toisen takia, vaan hän valitsi sinut omaksi rakkaakseen. Ja sen takia hän haluaa myöskin puhua sinulle tänäkin päivän. Rukoillaanko, Virpi? Rukoillaan nyt yhdessä. Jos teillä on vielä rukousaiheita, jotka haluatte tässä loppukokouksessa Jumalan eteen, niin tuodaan se yhdessä.